Második rész. Mások beszámolói. A náci rémtettek zsidó áldozatai és azok a balszerencsés hadifoglyok, akik mindezeknek tanúi voltak, megérdemlik, hogy hallathassák a hangjukat. Arthur történetét sokan kétségbe vonták, mert nem hitték el, hogy brit hadifoglyok is raboskodtak Auschwitzban. Azon brit hadifoglyok és zsidó túlélők alábbi beszámolói, akik könyvének kiadása után megkeresték Artúrt, kétséget kizáróan alátámasztják szavainak igazságát. Leon Greenman Artúr sokat hallott egy londoni zsidóról, rabszáma 982-88 aki újra és újra kockázatot vállalt azért, hogy felvegye a kapcsolatot a brit hadifoglyokkal. Néhány éve bukkant rá a történetére, Leon Greenman, Whitechapelben, az Artillery lane született 1910 novemberében, majd a családja Hollandiába költözött, ahol Leon koncerténekesnek tanult. Rotterdami születésű feleségével, Esther Van Dammmal, 1935-ben az angliai Stepney Greenben házasodtak össze, majd visszatértek Hollandiába, és öt évvel később megszületett fiuk Barney. A háború kitörésekor Greenman antikváriumot vezetett, és rendszeresen látogatott Londonba. Fiát a Rotterdami Brit Konzulátuson anyakönyvezték, és megígérték a családnak, hogy ha a németek megszállják az országot, őket kimenekítik Angliába. Ez nem történt meg. Amikor a nácik 1940 májusában lerohanták Hollandiát, Greenmenéken senki sem segített. Leon egy barátjára bízta brit útlevelét és a papírjait, de amikor visszakérte az illető közölte, hogy megsemmisítette, mert félt, hogy zsidó kollaboránsként előállítják. Greenman ekkor a svájci konzulátuson kért új útlevelet, de kérésére nem is válaszoltak. Mivel nagyapja holland volt, a bevándorlókért felelős rendőr főfelügyelő holland zsidóként regisztrálta őket. A családot 1942. októberében letartóztatták, és először az Észak-Hollandiai Westerborki tranzittáborba küldték, majd 1943. januárjában Auschwitzba. Miközben Greenman a férfiakkal menetelt, látta, hogy a feleségét és kisfiát teherautóra teszik. Amikor később megkérdezte egy kápótól, hogy mi történt velük, válaszul az égre mutatott. Többé nem látta őket. A 750 zsidó férfi, nő és gyerek közül, akivel együtt érkezett, 50 embert osztottak be munkára, a többieket azonnal elgázosították. Az 50-ből pedig összesen ketten élték túl a háborút, az egyik ő volt. Az első két hónapban mindenféle értelmetlen feladatot végeztettek velük azzal a céllal, hogy a mi kis lélek még maradt bennük, megtörjék. Egyszer például egy homokhalmot kellett arrébb hordania, és erre csak az egyenruhája zsebeit használhatta. Hóban, fagyban kemény fizikai munkát végeztek, miközben folyamatosan ütlegelték őket. Az egyes táborba került, és még örülhetett, hogy nem a gázkamrába. Valamikor 1943. áprilisa is körül látott először brit hadifoglyokat. Szívesen beszélt velük, ahányszor csak tudott, de a németek ezt nem nézték jó szemmel, és csak a kápók megvesztegetésével nyílt rá lehetősége. A brit fiúktól cigarettát kért, amelyet a konyhán levesre cserélhetett. Veszélyes játék volt ez, de nagy szerepet a túlélésében. A cigarettáért cserébe énekelt a brit foglyoknak, akik értékelték, hogy igazi művészt kiművelt hangot hallhattak. Kiáltozással hívta fel magára honfitársai figyelmét. – Hello, Leon vagyok, Leon Londonból! Nem adta fel a reményt, hogy a németek még belátják, tévedésből tartják fogva, és igyekezett tartani a kapcsolatot a többi brittel. Nagy kockázatot vállalt ezzel. Egyszer az egyik kápó nagyon megisverte, amikor észrevette, hogy egy eszeszőr figyeli őket. A zsidó rabok élelmezése és szállása leírhatatlanul borzalmas volt, és hamar megtanulták, hogy az Arbeit macht frei azt jelenti, dolgozt halára magad, így szabadulhatsz meg földi szenvedéseitől. Sok zsidón orvosi kísérleteket végeztek, Greenman is e szerencsétlenek közé tartozott. Voltak, akiket megnyomorítottak, vagy megöltek a beavatkozásokkal. Egyes nők és férfiak nemi szerveit eltávolították. Őt egy Horst Schumann nevű orvos operálta. Fájdalmában anyanyelvén kiáltott, bántanak. Talán azért, mert angolul kiabált, talán másért, Schumann abba hagyta a kísérletet. Greenman így is hetekig véreset vizelt. Szabadulása után tudta meg, hogy angol papírjai percekkel azután érkeztek meg Westerborkba, hogy tovább szállították onnan. Nem egészen egy óra késlekedés miatt elveszítette a feleségét és a kisfiát, és borzalmas embertelenséget kellett elszenvednie. Amikor a tábort kiürítették, a foglyokat Gleivitzbe, Glivicébe irányították. Menetelés közben a lábfeje úgy feldagadt, hogy alig bírt járni. Buchenwaldban kórházba került. Ha nem tart ki amellett, hogy csak egy kis fagyási sérülése van, amputáció várt volna rá. Ott feküdt a kórházban 1945. áprilisáig, de sosem panaszkodott lábfájásra. Tudta, ha megvizsgálnák az orvosok, elbúcsúzhatna a két lábától. Az amerikaiak 1945. április 11-én szabadították fel Buchenwaldot. Greenment repülőgéppel Párizsba szállították. Két évet töltött Auschwitzban. A Párizsi kórházban közölték vele, hogy az egyik lábúja elüszkösödött, feltétlenül amputálni kell. Ez nem jelentett olyan nagy veszteséget, és ő hálát adott az égnek, hogy nem a rabkórházban kellett műtőasztalra feküdnie. Októberben visszatért Rotterdamba, ahol találkozott anyjával és mostoha apjával, majd a következő hónapban Londonba utazott. Ott két fivére várta, akik nemrég szereltek le a hadseregből. Greenman még Auschwitzban megfogadta, hogyha megmenekül, életét annak szenteli, hogy beszél az embereknek a tábor borzalmairól. Így is tett. Világszerte tartott előadásokat a holokausztról, felszólalt a fasizmus és a rasszizmus ellen, és gondoskodott róla, hogy a felnövekvő generáció megismerje a történteket. Ezzel különböző újfasiszta szervezetek például a kombat 18 fenyegetéseinek és zaklatásainak céltáblája lett, de nem adta fel. A fasizmus elleni harcot egészen 2008-ban bekövetkezett haláláig folytatta. Kitartó felvilágosító munkájáért 1998-ban kitüntették, Felkerült a brit birodalom rendje újévi listájára. Norbert Wolheim Leon Grimmenéhez nagyon hasonló történet Norbert Wolheimé, akit feleségével és három éves kisfiával együtt 1943. március 8-án tartóztatott le az SSZ az utolsó nagy berlini zsidómentesítő akció keretében. Auschwitzban elválasztották a feleségétől és a fiától, akiket többé nem látott. Azon a transporton, mint egy ezer fő érkezett, és közülük csak 220 leginkább fiatal, munkaképes férfiakat hagytak életben. Teherautókkal Monovicba vitték őket. Volheim a 107984-es rabszámot kapta hamarosan beosztották a négyes számú gyilkoskommandónak nevezett különítménybe cementes zsákokat és acélgerendákat rakottak le a tehervonatokról életveszélyes tempóban. Azokat, akik nem bírták a munkát, az eszeszőrök és a kápók addig ütlegelték, amíg újra dolgozni nem kezdtek, vagy meg nem haltak. Norbert sokakat látott így odaveszni, és az első napokban tanulja volt, mint egy holland zsidó a mozgó vonat elé magát. Nem egyszer tapasztalta, főleg amikor a különítményt SS őrök is kísérték, hogy az IG Farben üzemvezetői kegyetlenségben túltettek az SS-en. Emellett arra buzdították a kápókat, hogy az új jövevényektől vegyék el a jó cipőket és húzzák a saját lábukra. A raboknak semmilyen munkavédelmi eszköz nem biztosítottak, az acérudakat például bőrkesztyű nélkül kellett rakodniuk. Volheim arra is jól emlékszik, hogy az üzenvezetők még a nagy fagyokban is leparancsoltatták a kápókkal a kabátot a rabokról, már akinek volt, hogy gyorsabban dolgozzanak. Nyáron hegesztőként egy szakképzett különítménybe rendelték át, ahol tapasztalta, hogy a rabokkal végeztetik a legpiszkosabb és legveszélyesebb munkákat, védőfelszerelés nélkül. Ő maga hónapokon át hegesztett úgy, hogy nem kapott védőszemüveget, és míg a német hegesztők rendszeresen ihattak tejet, nekik soha egy kort sem jutott. Az üzenvezetők és munkafelügyelők tudtak a méltatlan bánásmódról, de a rabok leginkább a munkafelügyelőktől féltek, akik fanatikus nácik voltak, és a legkisebb hibát is azonnal jelentették a gyárparancsnoknak, SS Scharführer Rackersnek. Volheim a mellette dolgozó brit hadifoglyokkal folytatott titkos beszélgetésekből megtudta, hogy nagy részük képzett szakmunkás, akiket a németek akaratuk ellenére kényszerítettek arra, hogy a gumigyárban dolgozzanak, és ezzel megszegték a Genfi egyezményt. Norbert jól összebarátkozott a brit foglyokkal, mivel kitűnően beszélt angolul, német tudásának hála pedig sok információt és hírt eljuttathatott hozzájuk. A brit fiúk a BBC londoni híreit osztották meg vele, mivel az egyik barakban rádiót rejtegettek. Norbert pedig a német hadi tudósításokat fordította le nekik. Norbert Volheim beszámolója szerint Walter Dürfeld, az IG farmen menedzsere utasította arra a német művezetőket, hogy a lehető legtöbb munkát csikarják ki a rabokból. Azonnal jelenteniük kellett az eszesznek, ha valaki nem dolgozott elég keményen. Dürfeld pontosan tudta, hogy a bejelentés következménye az elképzelhető legkeményebb büntetés az érintett rabok számára. Terry Gorman Mike Gorman 1999-ben lépett kapcsolatba Arturral, hogy néhai apjáról Terry Gormanről meséljen neki, aki a Green Howard ezred ötös zászló szolgált. Szomorúsággal vegyes büszkeséggel emlékezett meg róla. Arthur és Teri más-más altáborban voltak, bár Arthur tudtán kívül még Farasabrinában találkoztak egyszer, mert Teri volt az a beteg, akit az ottani felcser megműtött. A nyakán égtelenkedő heg ékes bizonyítékául szolgált az orvosi ellátás kezdetleges körülményeire. Gorman többféle munkakörben is dolgozott Auschwitzban, például tűzálló téglákat szállított át Birkenauba a krematóriumokhoz. Arthur Dad emlékezett rá, hogy látta a téglakupacokat a műszaki részleg mellett, ahol barátnője Mária dolgozott. Gorman és újzélandi társa az első sorból voltak kénytelenek nézni, amint a marhavagonok vagonok ítélt rakományokkal befutnak a táborba. A holokausztról szóló filmekben a vagonokat többnyire azonnal kinyitják, és szerencsétlen utasaikat kíméletlenül elhajtják, hogy hamarosan teremtőjük színe elé járuljanak. A valóságban ez nem mindig így történt. Gorman tanulja volt, hogy a vagonokat nem egyszer zárva hagyták, ő pedig hallhatta a foglyok szívet tépő sikoltozását, és láthatta, ahogy a vizeletük csepeg a deszkák között. Terry Gorman és újzélandi barátja összeismerkedett az őrökkel, akik néha egy-egy hideg téli napon megengedték, hogy a főkapu melletti őrbódéban megmelegítsék a kezüket a parástartó fölött. Gorman leginkább a kazánházban dolgozott, és a nagy hőségre való tekintettel az oda beosztott hadifogyoknak megengedték, hogy lezuhanyozzanak. Egyik nap épp harmadmagával volt a zuhanyozóban, amikor a németek belögtek három zsidónőt és sietve távoztak. A nők anyaszült mesztelenek voltak, csoncsovány mindegyikük. Mindenki iszonyú zavarba jött. Mi ez? A nácik valami pervers tréfát űznek velük? Leselkednek valonnan. Később visszajöttek a nőkért, de persze nem történt semmi, hiszen ilyen körülmények között a szex senkinek sem jutott eszébe. Az ezredből még ketten Stan Fawcett és Jack Walker tartózkodtak gorman egy altáborban. A fiúkra Harold Beckshaw főtörzsőrmester felügyelt, ahogy Arthur Daddékra, Jim Purdy a táborban, Charlie Murphy ugyanabban a zászlóhajban harcolt, mint Terry, és Lamsdorfban együtt is raboskodtak. Murphy onnan egy szénbányába került, Auschwitztól tól mintegy 40 kilométerre, de amikor nyugat felé meneteltek, újra találkoztak, és Gorman esküvőjén 1946-ban Murphy volt a tanú. Az auschwitz levéltárban őrzött dokumentumok tanúsága szerint Gorman ezredéből két másik bajtársát, Jimmy davidson aki az esküvőjén trombitált, és Ginger Vörös Perit a négyes táborból 1944. januárjában Mitelláciákba helyezték át. Terry Gorman sok más brit hadifogolyhoz hasonlóan, a háború után posztraumás stressz szindrómában szenvedett és elvonultan élt. Vörösperi említésére fiának Toninak eszébe jutott egy találkozás, amely komoly hatással volt az apjára. Teri a 40-es évek végén futott össze Gingerrel a Manchesteri központi pályaudvaron, ahol csak nehezen ismert rá egykori bajtársára az utazóktól kéregető férfiban. Ha nem tűnt volna fel neki a lángvörös haja, el is ment volna mellette. Az egykori büszke katonára nehéz idők jártak, és a város Newton Heath nevű részében egy barlangban élt. Teri vett neki ételt és italt, de mélyen megrázta, hogy barátjából csavargó lett. Tudta, hogy mindent keresztül a háborúban, és elszomorította, hogy így kell látnia. Tony Gorman egy másik borzalmas esetet is elmesélt egy Silver nevű délafrikai fiúról, aki a terifölötti ágyon aludt. Egyik nap az SS váratlan szoba ellenőrzést tartott. Maga nem Silver, hanem Silver Stein, maga zsidó, ordított az egyik őr. Szegény fogoly hiába bizonygatta az ellenkezőjét, a tiszt egyszerűen agyonlőtte. Az eszesz szeretett ilyen rémisztő módszerekkel példát statuálni. Nem csoda, hogy a foglyok közül néhányan elvesztették az eszüket. Az incidens is azt bizonyította, hogy azon a pokoli helyen bármi megtörténhet az emberrel. Fred Davison Arthur Dad 1998-ban az ifjabb Fred Davison-tól hallott hadifogoly apjáról, aki korán 46 évesen húnyt el, fia 12 esztendős korában. Az ifjabb Davison ezért keveset hallhatott az apjától Auschwitzról, a történteket az édesanyja adta tovább neki. Davison Sunderlandből származott, és a királyi hadsereg tüzér testébe sorozták be, amely később beolvadt az RASC-be. Ő is tobruk esett fogságba, és amikor a szakmai tapasztalatáról kérdezték, ő is viccelődött, mint artúr. Olasz fogvatartói kérdésére gúnyosan azt felelte, Bordélyház igazgató helyettes. Davison emlékezett egy napra, amikor a németek összekötötték a brit foglyok csuklóját, mert azt állították, hogy Angliában is ezt teszik a német hadifoglyokkal. A fiúk az őrületbe kergették az őröket azzal, hogy minduntalan kikérezkedtek a vécére. A németek hamar megelégelték, hogy kikössék, majd újra összekössék a kezüket. A reggel használt kötelet délutára szöges drótra cserélték. A foglyok és őrei kapcsolata pedig erősen elmérgesedett. Az egész csak egy napig tartott. De a végére nem sok jó akarat maradt egyik félben sem. Davison és társai Charlie Coward, főtörzsőrmester felügyelete alatt dolgoztak a rendező udvaron. Rossz célállomásra küldték a vagonokat, és kenőanyag helyett homokot és kavicsot szórtak a mozgó alkatrészek közé. Komoly fennakadásokat okoztak a német háborús gépezetben, és ezért drágán megfizettek. Sikeres akcióik a hangulatoknak jót tettek ugyan, de büntetésből a fejadagjukat súlyosan megnyírbálták. Fred néhány társával szörnyű éjségében kutyahúsra fanyalodott. A háború után nem evett többet nyulat, mert a húsa túlságosan emlékeztette a kutyáéra. Amikor Fred Davisonnal és társaival közölték, hogy Auschwitzba küldik őket, azt mondták nekik, hogy az IG Farben festékgyárában fognak dolgozni. A helyszínen azonban hamar rájöttek, hogy vegyi üzembe kerültek. Charlie Coward tábori elöljáró tiltakozott mondván, ez a munka a háborús törekvéseket segíti, ezért nem kötelezhetik rá a hadifoglyokat. Veszélyes helyzet alakult ki, ahogy artúris is beszámolt róla. A német parancsnok az asztalra csapott, majd a revolverére mutatott. Ez az én genfi egyezményem, jelentette ki. Fenyegető hangjából egyértelműen kiderült, hogy tárgyalásnak itt nincs helye. Az IG fárben üzemében, ahol zajos, tevékeny munkafolyt naponta bántalmazták, ütlegelték a foglyokat, de előfordult, hogy egy-egy eset mélyebb, személyes szinten is érintette a fiúkat. Akárcsak a többi hadifogoly titokban Davison is összebarátkozott két zsidó rabbal, egy hollandal és egy göröggel, és lopva szánalmas kis ételmaradékokat csúsztatott oda nekik. Egyik nap a görög nem jelent meg a munkában, társa pedig az égre mutatott. Kaputt, füst, motyogta. Fred nem mutatta, de nem lepte meg túlságosan a hír. Előző héten hallotta, amint Streiber, az IG Farben munkafelügyelője megjegyzéseket tesz a görög rap teljesítményére, aki már alig lábán. A gázkamrák létezéséről mindenki tudott. A gyár civil részlegvezetői is, sőt a művezetők, részlegvezetők, és üzemvezetők nem egyszer fenyegetőztek is azzal, hogy aki nem dolgozik elég keményen, gázkamrában végzi. Fred személyesen is ismert több IG Farben tisztségviselőt, akik tudtak az elgázosításokról. Köztük volt a négy munkafelügyelő Bertram, egy durva alak, aki szerette használni a revolverét, és Kratsch, Weiss és Trojber. Mindannyian náci eszméket vallottak, és mindegyikük viselt fegyvert. De viszont nagyon megdöbbent, amikor csak nem három évvel a háború vége után, 1948. március 11 ikei keltezéssel levelet kapott Kurt Stroiberttől. Az IG Farben egykori arrogáns munkafelügyelője tájékoztatta, hogy őrvezető lett a rendőrségnél szülővárosában, bát kőszemben. Levelét így kezdte. Kedves barátom Fred bizonyára meglep, hogy egy régi ausvici kollégát felől hallasz. Szavai alapján senki sem gondolta volna, hogy valaha az ellenséges oldalon álltak, és Davison maga is napi szinten tarthatott a veréstől, amiért ételt csempészett a zsidó raboknak, akiket Streiber előszeretettel gyötört. A levél így folytatódott. Szerencsésen túléltük a háborút, és remélem, kedves Fred, te is túltetted magad a történteken. Kiderült, hogy Stroiber egy londoni látogatójától hallott Davisonról, és őt kérte meg, juttassa el a levelét Sunderlandi címére. Fred természetesen ízléstelennek találta az üzenetet, és válaszra sem méltatta. Fred Davison megpróbálta elmagyarázni a fiának, milyen borzalmas körülmények között éltek a zsidók a táborban. Télen csak az ő üzemetségükben naponta öten is meghaltak a rettenetes hidegben. Félmázsást, szementes zsákokat cipeltettek velük, amelyet csak négyen tudtak feltenni egy-egy társuk hátára, annyira gyengék voltak. Ha a szerencsétlen nem bírta el, vagy nem haladt vele elég gyorsan, a meiszter, Addig ütötte bunkósbottal vagy vascsővel, amíg el nem jött érte a megváltó halál. Fred számtalan szor látta, mint egy rab életét ilyen barbár módon oltják ki. Fred sosem emelt kezét a fiára, csak egyszer, amikor 12 éves korában horokkeresztet hozott haza az iskolából. A gonoszság jelképének láttam felpattant, és az 1943-45-ben elszenvedett lelki gyötrelmek ütésben robbantak ki belőle. Amint egy 1100 Auschwitzban raboskodó brit hadifogyot csak nyolcan képviselték az 1947-es Nürnbergi perben, köztük Charlie Cowart főtörzsörmester és Fred Davison. A tanuként beidézett további hat hadifogoly között az 1947. júliusi tárgyaláson jelen volt még Charles Hill, Leonard Dales, Eric Doyle, Robert Ferris és Reginald Hertland. Amikor Davison Nürnbergben vallomást tett az IG Farben ügyében, dr. Emmanuel E. Minskov képviselte a vádat és dr. Karl Hoffman a védelmet. Minskov először azt kérdezte – Davisont tagja volt-e valaha a kommunista pártnak? A nemleges válaszból a védelem számára kiderült, hogy a tanú nem különösebben rokon szenvezik az oroszokkal. Hoffman ezután a félmázást cementes zsákok kirakodásáról faggatta Davisont. Az ellenséges hangvételű kérdésekre Fred elmondta, pontosan hol látta többször is, ahogy a zsidó rabok a nehéz zsákokat rakották az auschwitz koncentrációs tábor E utcájának végén futó vasúti vágány mellett. Cement teherautóval is érkezett. A kérdésre, hogy pontosan hány métert kellett a raboknak megtenniük a súlyos teherrel, Davison azt felelte, hogy 50 métert, vagy talán még többet és minden forduló 15-30 percet vett igénybe. Arra a kérdésre, hogy látta-e, amikor csontésbőr zsidókat vasrúddal agyonvertek, azt válaszolta, hogy többször is tanúja volt ilyen eseményeknek. Időpontként 1943. decemberét, majd 1944. márciusát, októberét, novemberét és decemberét jelölte meg. További válaszaiból kiderült, hogy az ötből három esetben SS-tiszt volt az elkövető, kettőben pedig német civil munkavezető. Hoffman ekkor arra hivatkozott, hogy több száz cég működtetett telephelyet Auschwitzban, és a polgári személyek bármelyikhez tartozhattak. Az én majstereim, felelte higgadtam Fred, mind az IG Farben fejléces papírjára írták a megrendeléseket. Amikor megkérdezték, hogy utána járta az elkövetők nevének, így válaszolt, abban a gyárban nem volt tanácsos bármit kérdezni. John Green A Warringtoni születésű John Green 1940-ben esett hadifogságba, és a 202 20 as rabszámot kapta Lengyelországban a torni Stalag 20A-ban. A németek úgy döntöttek, a brit foglyok ideológiai képzése érdekében lefordítják angolra Hitler-Mein Kampf harcom című önéletrajzát és szétoztják közöttük. Egy hideg téli napon, amikor a hőmérő mínusz 20 Celsius fokot mutatott, John úgy döntött, hogy a Zord időjárásra tekintettel nem megy dolgozni. Emiatt két őr összeverte, és a parancsnok elé vitték, hogy nekiadjon magyarázatot engedetlenségére. De hiszen a Mein Kampfot olvastam, vágta rá egyből. Aznapra felmentették a munka allól, és visszaküldték a barakba, hogy tovább tanulmányozhassa a náci kedvenc kiadványát. Másnap számos brit hadifogoly maradt távol a munkától, Természetesen mind a Mein Kampfot olvasták. John Green úgy emlékszik, hogy 1940. júliusában érkezett Lamsdorfba, Stalag 383, mintegy háromszáz brit bajtársával együtt. A németek műszaki képesítésű foglyokat kerestek, és körülbelül három hétig tartott, Mire jártasságok szerint csoportosították őket. Addig is különböző brigádokban krumplicettek, bozótot írtottak, vagy fűrészmalmokban segítkeztek. Amikor megkapták végső beosztásukat, az e 715 ös táborba kerültek, amely mintegy 150 méterre terült el a német vegyipari óriás az IG Farben gyártelepétől. John nem sokkal érkezése után feltehetően valamikor augusztusban csöppent bele élete legborzalmasabb rémálmába. Egyik nap a gyárral ellentétes irányba Birkenau felé kanyarodtak. Úgy számolta, hogy körülbelül 35 percig meneteltek. Ahogy jobbra fordultak a kapunál, hallotta, amint előtte a sorban néhányan rémülten azt mondják – nem szeretem ezt a helyet. Akkor még nem tulajdonított neki túl nagy jelentőséget. birkenau aztán azonnal érteni kezdte, hogy mire gondoltak. Az eszeszőrök egy vonatról éppen lekászálódó szánalmas zsidó utasokkal ordítoztak. A következő szerelvény érkezése is perceken belül várható volt, és ők közelről nézték végig, ahogy a németek sietve kiürítik a kocsikat. Rengeteg esze várakozott a töltésen, amint a marhavagonok ajtajait kinyitották. Az utazástól elgyötört zsidók dobálták lefelé a bőröndöket és kézi táskákat. miközben folyamatosan záporoztak rájuk a német szidalmak. A munkára váró brit hadifoglyok egyelőre csak a nézőközönség szerepét töltötték be. A családokat azonnal szétválasztották, az asszonyokat és a gyerekeket balra, a férfiakat jobbra terelték, miközben szünet nélkül ordítoztak velük és taszigálták őket. A szerelvény négy kocsiból állt, és mind több mint kétszáz zsidót szállított. Rettenetesen meleg volt, és a levegőben a testi funkciók borzalmas bűze terjengett. Egyszer csak dulakodást támadt. Egy fiatal apa nem akarta elengedni a gyermekét, aki nem lehetett több két évesnél. Két hatalmas termetű eszeszőr indult meg felé, puskatussal törtek utat maguknak a tömegben. Az apa magához szorította, és oroszlánként védte a kicsit, de végül az egyik kitépte a karjából, és feldobta a levegőbe, a másik pedig, keresztül lőttem mielőtt földet ért volna. Ez a kegyetlenség heves indulatokat váltott ki a brit hadifoglyokból, de Wehrmacht őreik nyomban az ajkukra mutatva jelezték, hogy jobban teszik, ha csöndben maradnak. A Wehrmacht és az SS nem rajongott egymásért. Greennek a hidegvérű gyilkosság láttán felfordult a gyomra, és egész életében nem tudott szabadulni az emlékétől. Mivel később csoportvezető lett az IG Farbennél, és 25 mérnök tartozott alá, neki többé nem kellett látnia, ahogy a vonatok zsidókat hoznak Birkenauba, hogy elgázosítsák és elégessék őket. Green hamar megtapasztalta, milyen erőszakosak és embertelenek a nácik, amikor egy csapat csoncsován zsidórabb óriási szögletes vasbeton oszlopokat öntött, amelyeknek egy nagy tetőt kellett megtartaniuk. A csíkosok vékony palánkon próbáltak felkapaszkodni, amely cikcakban vezetett egyre magasabb szintekre. Legyengül testüktől emberfeletti erőfeszítést kívánt hogy a betonnal teli talicskát felfelé tolják, míg át nem adják egy feljebb várakozó társuknak. A sor folyamatosan haladt, így minden fogolynak egyre feljebb és feljebb kellett küzdenie magát, míg el nem érte a legmagasabb pontot. Ott a talicska tartalmát a növekvő oszlop tetejére kellett öntenie. John tanulja volt az egyik, Különösen kimerült rab halálának, aki utolsó erejével nagyon lassan öntötte ki az anyagot a talicskájából. Az eszeszőr ráförmett a szerencsétlen zörgő csontú alakra, hogy dolgozzon gyorsabban, és amikor végzett, megvetően szitkozódva hátbarúgta. A fogoly tizenöt méter zuhant. Egy Yorki Becenevű hadifogó is látta szegény ember megaláztatását és pusztulását, és odasúgta a csoportvezetőjének: Meghalt, John, hidd el nekem, vége. Hangján érezhető volt, hogy belül forrad dütől. Három-négy nappal később ugyanez a yorksíri fiú megkérte Johnt, hogy fedezze, amíg vécére megy. Elcserélte a ruháját egy zsidórabbal, és feljutott a palánk tetejére egy talicska betonnal. A meglepetés erejét kihasználva lelökte az eszeszőrt, bele a még folyékony betonba, és a talicskája tartalmát is rázúdította. A mozgalmas gyárban uralkodó hatalmas zaj, és amiatt, hogy a többi német a zsidó zaklatásával volt elfoglalva, Bátor tette, észrevétlen maradt. John figyelmeztette, hogy amikor eltávolítják a zsaludeszkákat, észrevehetik a holttestet. Biztos megcsúszott, felelte egyszerű természetességgel a yorkshiri, akinek sikerült bosszútálni ember társáért. John Green mérnök volt, és 25 másik brit tartozott a felügyelete alá. Ugyanabból az E715-ös táborból, ahol Artur Dodd is lakott. Ő viszont a BAU 922-es üzemben dolgozott, ahol metanolt állítottak elő. Királyi tüzérként már az elején Dankörknél fogságba esett. Jól emlékszik arra, reggelente milyen keveset kellett gyalogolnia a munkahelyéig. Az E-715-ös altábor kapujától mindössze száz méterre már fordult is be jobbra, az IG Farben főbejáratához. Elsétált barra, a főnökök irodái mellett, és már meg is érkezett a Bau 922-es épületéhez, amelyet Queen mérinek neveztek el, mert három kéménye volt, mint a híres óceánjárónak. John és csapata szűrő rendszereken dolgozott Hans Meyer brüsszeli építéssel egy 60 éves nürnbergi mérnök, Meister Légel felügyelete alatt. A részlegük másik vezetője, Stefan Cokk, a lengyel-német határmentén élő guminémeteknek nevezett lengyel-civil hegesztőket tartotta szemmel, akikre gumibélyegzővel rápecsételték Deutsche. Ideiglenesen körülbelül három hónapon át a Hitlerjugend tagja, Herr Klinki is a csapathoz tartozott. Egy 17-18 év körül is rác a felfuvalkodott náci felsőbrendűség élő megtestesülése, akitől jobb volt, ha óvakodik az ember. Valahányszor belépett az üzemcsarnokba hangosan és túlzott lelkesedéssel kiáltotta, Heil Hitler! A látványos árja műsorra John Green általában hasonlóan hangos francokat vakkantással felelt, persze angolul. Mester Légel félszívvel ugyan, de viszonozta a náci üdvözlést, mert ha valaki nem tette volna egy fanatikus pártag előtt, nagy bajba kerülhetett. Mester Légel a magasan képzett német mérnök és John Green Kölcsönösen tisztelték egymást, sőt, Légel a zsidó építészt Hans meyer is becsülte csak úgy, mint az IG Farben dolgozói. Meyer munka közben mindig a csíkos rabruháját viselte, de a napvégén jó szabott tiroli öltözéket vett fel. A ruhát légeltől kapta, aki tirolból származott, így akarta a zsidó iránt kifejezni a tiszteletét. Mivel John Green apró termetű volt, és nem jeleskedett a nagy fizikai erőt kívánó feladatokban, mint például az 50 kg-os homokzsákok és beton hosszú távú cipelésében, hamar egyértelművé vált, hogy felvigyázóra van szüksége. A feladatra elsőként egy Harry Nichols nevű, közép-Angliából származó őrvezető jelentkezett, aki a harmadik gránátos zászlóajnál szolgált. A birodalmi szolgálat 180 cm nél is magasabb, nehézsúlyú boxbajnoka tehát John Green segítője lett. Míg Johnnak nehezére esett egy 50 kg-os zsákot 40 vagy több méterre az építési területre elvonszolnia, a hatalmas termető Nikolsz egyszerre két zsákot is viszonylag könnyedén a hóna alá kapott. A barátságuk még akkor szilárdult meg, amikor 1940-ben Dönkertnél mindketten fogságba estek. A göndör feketeüstökű üstökű Nikolst előzőleg Viktória keresztelt tüntették ki, mert Belgiumban az Eszkaut-Selt folyónál egy magatét tett egy német gépfegyverállást. A zajos üzemcsarnokban is meg lehetett hallani, amint öblös hangján oda aprótermetű apró termetű mérnök barátjának, kis ember. A brit fiúk nem egyszer megkérdezték Léggelt, maga náci egyáltalán, hol a jelvénye? A művezető ilyenkor szónélkül felemelte kisi a kabátja hajtókáját, és megmutatta az alatta rejtőző keresztet. Mérnökként dolgozunk itt, nem politikusként, felelte komoly arccal. John Green egyszer a vallásról beszélgetett Léggellel. Elmagyarázta, hogy odahaza vannak katolikusok, anglikánok, metodisták és más felekezetek. Végtelennek tűnő hallgatás után végül megkérdezte, milyen vallású Légel. A német sokkal rövidebb szünet után rávágta, mérnök. John a vallási és politikai üldöztetése szörnyű közegében arra a következtetésre jutott, hogy Légel rendes ember, aki bőrszínre és nemzetiségre való tekintet nélkül mindenkitől megérdemli a tiszteletet. Green tehát a Bau 922-es üzemben dolgozott, ahol metanolt állítottak elő a FAU 1 és FAU 2 rakéták üzemanyagához, míg a szomszédos Bau 921-es épületben négy darab 15 méter magas tartályt építettek, hogy megduplázhassák a termelést. A fontos helyszínre maga Hitler, Himmler és Hess is ellátogatott, de a foglyok munkalassításának és szabotőri tevékenységének köszönhetően a gyáretség, amelynek 1945. január 1 kellett volna megkezdenie a működését, végül a háború végéig egyetlen liter üzemanyagot sem állított elő. A tábori előjáróról, Charlie Cowardről, Erősen megoszlottak a vélemények, amint az Arthur földie, Tommy Dinem és Jim Purdy barakvezető is megfigyelte. Ezért aztán John green is megkérdeztem a témáról. Kimért válasza így hangzott? Charlie kétség kívül az e 7 ös tábor legrejtélyesebb figurája volt. Valamikor 1942 elején érkezett, és azonnal megtették tábori előjárónak, amit nyomban tudtára is adott mindenkinek. Az átlagos hadifoglyokhoz képest Charlie, mintha kirakatból lépett volna elő. Mi többiek próbáltunk a lehetőségekhez képest vigyázni a ruhánkra, de amikor Charlie először végigvonult a táboron, nem hittünk a szemünknek. Új volt a zubbonya, a nadrágja és a csizmája, és hűvös modorával is kilógott a sorból. Egyszerűen kijelentette, Charlie Coward vagyok, én leszek a főnök, és amíg azt teszitek, amit mondok, jól kijövünk egymással. Eleinte nem volt hajlandó arról beszélni, hogy melyik katonai egységhez tartozott, vagy hol szolgált, vagy bármi ehhez kapcsolódó témáról. Később néhány fiú kiderítette, hogy a tankelhárítóknál volt szakaszvezető, de ennél többet nem tudtak meg. Hetekbe telt, mire beilleszkedett, de addigra már mindenki ismerte az E7-15-ös táborban, és mindenkivel ugyanúgy bánt, mint velünk, szigorúan, de igazságosan. Charlie-ról sokféle plegyka keringett. De ő hamisítatlan kakni módjára csak nevetett rajtuk. A németek Auschwitz grófjaként emlegették, de a társai nem használták ezt a gúnynevet. A Nürnbergi perben tanúskodó nyolc brit hadifogolyból ő volt az egyik, és az a hír járta, hogy a háború után a London melletti Edmontonban tagja lett a városi tanácsnak. A németek nagyra tartották a brit mérnökök szaktudását. Ezért a képzett hadifoglyok könnyebben végezhették szabotőri tevékenységüket és harcolhattak a maguk módján a harmadik birodalom ellen. Persze, ez igen veszélyes vállalkozás volt. Amikor a szűrő csöveket szerelték össze, a felső néhány szűrőt rendesen rögzítették, az alattuk levőket viszont, amelyeket a németek már nehezen tudtak volna ellenőrizni, rosszul szerelték be. A tíz méter magas szűrőcsövek átvizsgálása kockázatos feladat volt, mert belülről kellett átnézni, ezért a németek ritkán ereszkedtek túl mélyre. Így aztán ez a fegyelmezett szabotás viszonylag veszélytelen volt a hadifoglyok számára. Egy felejthetetlen napon Green épp légellel beszélgetett, amikor maga Oszkár Schindler, a híres német vállalkozó látogatott el az üzembe, aki el akarta adni az IG Farbennek néhány termékét. Réggel már egy órával korábban megkérte Johnt, hogy amíg a gazdag gyárossal beszél, foglalja le a fiúkat valamivel. Arra is ügyelt, hogy a tanultabb zsidó rabok távol maradjanak a látogatás helyszínétől, mert Schindler mindig zsidó munkaerővel akarta feltölteni az üzemét. Léggel mit sem tudott arról, hogy Oscar Schindler végzettségre való tekintet nélkül vette fel a gyárába az embereket, mert így akart nekik védelmet biztosítani. Minél több munkást vitt magával, annál több életet mentett meg. Bár az IG Farben gyárában borzalmas volt az élet, azért akadtak szívmelengető pillanatok és emberek, akik egy kis fényt vittek a mindent átható sötétségbe. Ott volt például Joe Deponio Rillből, aki mesterien szájharmonikázott, és a londoni Blanco white a nyugatkenti királyi ezredből. A csak suszterként emlegetett William Price Williams az északverszi Radlandből a tábor cipészműhelyében dolgozott és sajátos módszerekkel javította a brit és német lábbeliket, ami felvetette a gyanút, hogy civil életében valami egészen mással foglalkozott. Blanco White nevének említésére John arcán cinkos mosoly futott át. Eszébe jutott az az időszak, amikor a háború mérlege kezdett a szövetségesek javára billenni, és a hadifoglyok hangulatának fenntartására nagy szükségtámadt rádió alkatrészek beszerzésére. A BAU 912-es üzembe egy 50-es éveiben járó őrt osztottak be, aki időnként elbóbiskolt. Egy ilyen alkalommal Blanco ellopott tőle egy történt. A lőszerrel az őröknek minden műszak végén el kellett számolniuk, a keleti front vagy valami még rosszabb kilátás közvetlen fenyegetése pedig meggyőzte az öreglegényt, hogy szerezzen nekik alkatrészeket. Szabad idejét John a koncertdíszletek készítésével töltötte. Az ellenség kikapcsolódásként szívesen tekintette meg a brit hadifoglyok előadásait. A legnagyobb erőpróbát John számára az jelentette, hogy egy padló alól kiemelkedő vurlicer organát építsen. A kihívás segített, hogy egy kis időre megfeledkezzen a körülötte zajló borzalmakról. Készített egy zenekari árkot, és az alját, a németektől kölcsönzött padlódeszkákkal fette be. Az organához mindkét oldalon toldást erősített, hogy fényekkel szerelhesse fel, amelyeket fehér papírba burkolt, hogy Wurlicer organára emlékeztető hatást érjen el. Amikor a zene megszólalt, a szerkezet görgők és pallók segítségével emelkedett ki az árokból, akárcsak híres Blackpooli párja. John legszomorúbb emlékei közé tartozik, amikor részt vett a gálanapi bombázásban meghalt társai temetésén, és amikor a halálmenetben elhunytak testén, kannibalizmus nyomait vette észre. A túlélési ösztön olyan erős volt némelyekben, hogy néhány a hóban heverő zsidó holttest lápszárából hiányzott egy-egy darab hús. A brit hadifoglyok közül sokan kétségkívül azért élhették túl, bár ők is épp csak túlélték, a hazafelé tartó hosszú menetelést, mert a brit és amerikai vörös kereszt korábban ételcsomagokkal látta előket. őket. Az isteni gondviselés jeleként érkező dobozokban többek között pörkölt és konzerveket, cigarettát, teát, zoknikat és sálakat találtak. Az E715-ös táborban felállítottak egy asztalt, amelynél a nem dohányzók ételre cserélhették a cigarettájukat. Green arra is emlékszik, milyen hasznosnak bizonyult a tea, amely papírba csomagolva fémdobozokban érkezett. Miután felhasználták, a tea leveleket kiszárították és visszacsomagolták a papírba. Az újra hasznosított teját a németekkel pudingporra cserélték. Az ellenségnek furcsa mód, nagyon ízlet a használt tea. Douglas Bond, Douglas Bond 21 évesen 2364388 as sorszámmal lépett be a királyi híradó hattest 56. hadoszájába. 1939. októberében. Az IG Farben gyárában a 32.851-es rabszámú hadifogolyként dolgozott, és az E715-ös táborban lakott. Douglas felidézte, hogy amikor bőségesen volt cigarettájuk, ami ritkán fordult elő, a gyárban dolgozó civilekkel cserélték el tojásra, és más régóta nélkülözött finomságokra. A táborba visszatéréskor előforduló váratlan motozásokat sem felejtette el. Télen volt a legkönnyebb értékes szerzeményeiket becsempészni. A nagy kabátjuk bélésébe tolvajzsebet hasítottak, és motozáskor a kabátot két kézzel széttálták. Tízből kilenc esetben bevált a csel. Bajtársaihoz hasonlóan Bond is nagyon örült az életmentő vörös keresztes csomagoknak. Lehet, hogy vannak az életben fontosabb dolgok is, mint az étel, de nem egy táborban. Hol máshol láthatnánk olyat, hogy valaki kenyérre cseréli a műfok sorát, aztán kölcsönbe visszakéri, hogy megehesse vele. Holmáshol fordulhatna elő, hogy valaki cipóval a feje alatt alszik el, és mire felébred, éhes társa már levágta a csücsköket. Egy vöröskeresztes csomag nagyjából négy kilogrammot nyomott. A legtöbbet Angliából és Kanadából küldték. Amikor még viszonylag sok csomag érkezett, egy dobozon kettő-négy fogolyosztozott. De később, amikor már alig jött valami, hatan jutottak egyre. A kanadai csomagokban általában volt marha vagy vagdalt húskonzerv, egy csomag kex, olyan, mint az angol Jacobs márkájú, csak sokkal vastagabb, vaj, kávé, cukor, tejpor és egy kis darab szappan. Az angol csomagok szegényesebbek voltak, de az étrendet változatosabbá tette a többféle húskonzerv puding és zöldség. Amikor a csomagok megérkeztek, mindenki kitalálta, hogyan ossza be az élelmet egy hétre. De ha nagyon éhesek voltak, egy nap alatt minden elfogyott. Időnként a feleségek és szülők is küldtek cigarettát a vörös kereszt közvetítésével. Ezeket el lehetett cserélni a gyárban dolgozó németekkel vagy lengyelekkel tojásra, sertéskonzervre, vagy néha még igazi pálinkára is. Douglas felidézte egy 1944. decemberi vasárnap reggelüket. A vasárnap volt az egyetlen szabadnapjuk. Az emeletes ágy felső szintjéről kilátok az ablakon, ha lekaparom róla a jeget. Odakint lehet, vagy mínusz 30 fok. A talajt vastag hórétek fedi. A mafla vagy néha bolondgomba gúj néven emlegetett strázsál odakint. Bentül a bódéjában, a rövid kabátjára még felhúzta a nagy kabátot is, biztos jó nehéz az a sokruha. A nagy kabát lefelé bővül, úgy néz ki benne, mint egy sátor. A lábán csizma, azon pedig egy még nagyobb csizma. Mogorván bámul át a kerítésen, fázik, unatkozik, káromkodik, még irigykedik is ránk, hogy mi a faházban lehetünk. Mivel szabad napunk van, még nevetünk is rajta egy kicsit. Én itt fekszem az ágyamban, nagy kabátban, meleg sapkában, kesztyűben, a lábamon egy régi nadrág, és még egy zsákba is beledugtam, csak a facipőmet vettem le. Egész meleg van így. A barakkunk olyan, mint a többi a szöges dróton belül. A belső aszbest szigetelést jégborítja, ahogy a tetőt is. A megmaradt gerendákról jégcsapok lógnak, a száradó ingek és nadrágok keményre fagytak, némelyik már hetek óta ott lóg. Mindenből kifogytunk, se cigi, Se vörös keresztes csomag, se üzemanyag, se mozgás. Néhányunknak felkelni sincs ereje. Fekszünk az ágyon, és ételről álmodozunk, ami nincs. Senki sem említi a témát, mert azonnal kirobbanna a veszekedés. Csak egy gondolat jár a fejemben. Hazamehetnék már végre. Cyril Quartermain Cyril Quartermain szinte az első Auschwitzban töltött napjától kezdve belevetette magát a szabotás kifinomult művészetébe. Bár az őrök egy része már túljutott élete elén, a német háborús gépezet megakasztását célzó tevékenység még így is igen veszélyesnek számított. Akit rajta kaptak, csúnyán összeverték. A nácik megállapították, hogy néhány föld alatti óvóhely falán nagy repedések tátonganak, és ennek kétség kívül köze volt ahhoz a tényhez, hogy a foglyok a betonba esetenként rész homokot kevertek. Carter -Main feladatai közé tartozott, hogy csákányjal kiásott vájatokba elektromos kábeleket fektessen. Mindig ügyelt rá, hogy a kábelt is gondosan megcsákányozza, mielőtt kavicsal és földdel betemeti. A natingemi fiú a berendezések hibás bedrótózásában is jeleskedett. Auschwitz hadifogságának az volt a legmegrázóbb élménye, hangoztatta mindig is Arthur Dudd, hogy tanúja volt a zsidókkal szembeni embertelen bánásmódnak. A fizikai nehézségek közül pedig a halálmenet jelentette a legnagyobb megpróbáltatást, amikor nyugat felé gyalogoltak. Mivel Monovic három altáborában voltak brit hadifoglyok, három különböző menetben indultak el. Arturék a hatos altáborból Regensburgig gyalogoltak, míg a híradós I. H. Ross és társai vonattal utaztak. Cyril Cartermain a harmadik csoportba tartozott, és naplót is vezetett erről az időszakról. A kis füzetet könnyen el tudta rejteni a németek kíváncsi tekintete elől. Cyril is az RASC tagja volt, mint Artur. A besorozáskor a T-151-895-ös számot kapta, rabszáma pedig 22-22-33 volt. Az oroszok 1945. január 25-én értek Auschwitzba, de a brit hadifoglyok altáborába nem mentek be, csak kinyitották a kaput, hogy a foglyok szabadon távozhassanak. Cyril erről nem tudott, ezért még két napig dolgozott a gyárban. Január 27-én sietve hagyta el a tábort, két pokrózot vitt magával és egy ágydeszkákból eszkábált szánkót. Míg Artur Dad menetoszlopa szinte kizárólag az E-7-15-ös altábor brit hadifogjaiból állt, Szirillékhez oroszok, zsidók és lengyelek is csatlakoztak. Az őrök kézigrámáttal vagy puskával sok zsidót még gyorsan megöltek, és Szirill sosem tudta elfelejteni a tetemek szagát. Három napig egyfolytában gyalogoltak, mielőtt megpihentek volna egy lovakkal teli hatalmas istállóban. Heten aludtak öt nagy kabát és a két takaró alatt, amelyeket Cyril magával hozott. A lovak vizeletét elvezető vájúban feküdtek le, és vacogtak a mínusz 30 fokban. A menetoszlopból sokan oda vesztek, többen például abba haltak bele, hogy egy tanyáról szennyezett gabonát loptak és megették. A halálmenetről részletesen olvashatunk Cyril naplójában. Cyril Quartermain naplója Az utak Jicsi mellett tömve voltak a menekülők lovas szekereivel. Rendőrsorfal próbálja megakadályozni, hogy a helybéliek ételt adjanak a menetelőknek, Táblákat tartanak a kezükben, amelyeken az áll, hogy ezek a hadifoglyok bűnözők, akik lebombázták a városaikat és gyermekeiket. Ugyanitt a németek szórólapokat osztogattak, hogy önkénteseket keressenek a bolsevikok elleni közös harchoz. Fürstenbrugba, Knezsmostba érkeztünk. A szánkókat már eldobtuk. Nagyon jó emberek laknak itt. Levest, palacsintát és kenyeret kaptunk tőlük. Egy istállóban szálltunk meg 27 másik emberrel együtt. Itt is jól tartottak kávéval, kenyérrel, vastagonkent lekváros házi süteményel és főt krumplival. Tovább meneteltünk a jég és hó úton, amelynek szélén zsidó holtestek hevernek. Vannak, akik megfagytak vagy éhen haltak közülük, Másokat lelőttek, vagy agyonvertek. A füleimen a fagyási sérülések borzasztóan feldagadtak. Mindenki gyenge a sok éhezéstől. 1945. február 13-a KEDD Átkeltünk a cseszlovák határon, ahol nagyon kedvesen fogadtak minket. Az emberek kirohantak a házakból, és talicskán főt krumplit kenyeret és süteményt hoztak. A fiúk olyan éhesek voltak, hogy még így is sürgették őket. Lövéseket hallottunk. Láttuk a repülőgépeinket, amint bombáznak, egyiküket Stanau közelében lelőtték, lángolva zuhant le. Február 16-a péntek. Lavicébe érkeztünk. hadi hadifoglyot szállásoltak el itt. Az őrök és a rendőrség nem engedik, hogy az emberek ételt adjanak nekünk. A németeket dühíti, hogy a helyiek etetnek minket, sütemény, szappant és hatalmas négy kilós kenyereket hoznak, amelyeket nagy késsel szeletelnek. Vasárnap érkeztünk. A fiúk közül néhányan bemerészkedtek a faluba, ahol nagyon kedvesek voltak velük, és több kenyeret kaptak. Az egyikük meg akart szökni, de észrevették és lelőtték. Február 19-e hétfő. Knezsmozdba, majd Münchengräckbe érkeztünk, aztán átkeltünk a német határon. A különbség azonnal észrevehető volt, amint Sídelbe érkeztünk. Február 22-e, Csütörtök Borzalmasan kimerítő menetelés után grossz pénzembe érkeztünk. Február 24-e szombat A héten semmit sem pihentünk. Február 25-e vasárnap Pihenőnap A fiúk nagy része a végkimerülés szélén áll, mivel ételhez nem jutottunk. A felcsernek sikerült egy közel is talákból egy tejet szereznie nyolc emberre. Nem sok, de legalább ihatunk valamit. Február 27-e Kedd. Áthaladtunk a rommá bombázott Druxon. Március 5-e Hétfő. Továbbmeneteltünk fellenát. Március 6-a Kedd. Falkennél egy körülbelül két éve üresen álló téglagyárban szálltunk meg. Borzalmas hely, koszos, mocskos, és nincs élelem. Egy napig maradtunk. Március 8 a csütörtök. Tovább gyalogoltunk, életem legéhesebb születésnapján. Klingenhez értünk. A fiúk hullanak, mint a legyek. Kaptunk félbögre főtrépát. Március 9-e péntek. Ma pihentünk. Szinte összeestünk a fáradtságtól. Március 10-e szombat. Útközben kaptunk vörös keresztes csomagokat. Hármunkra jutott egy. Igazi ünnep volt, amikor kinyitottuk a miénket és megettük a csokoládét. Egeren áthaladva Maulbachig jutottunk. Itt kettesével újabb csomagokat kaptunk, amelyeket az úton nem osztottak ki. Amerikából érkeztek. A miénkben raktapaszokat és egyéb orvosi eszközöket találtunk. Március 12-e, hétfő. Pihenő. A csomagok megmentették az életünket, mert a németektől semmit sem kapunk enni. Amikor már nagyon rosszul álltak a dolgok, megjelentek a nemzetközi vöröskereszt teherautói. A színük után fehér hölgyeknek nevezik ezeket a járműveket. Kanadai hadifoglyok ültek a volánnál, akiket a stalag 7 per ából engedtek eltávozásra. A tábor még mindig a németek kezén van, de megengedték, hogy elhozzák nekünk az ételcsomagokat. Március 13 ked. Kedd. Jerry kiosztott egy kis kenyeret. Elértük Tiersheimot. Március 14-e, Szerda. Folytattuk utunkat Röszlauba, ahol egy nagy gyárépületben szállásoltak el. Szép tiszta volt. Egy napot töltöttünk ott. Ételt nem kaptunk, azt ettük, ami a csomagok tartalmából maradt. Március 16-a csütörtök. Weissenstadtba érkeztünk. Március 17 -e, péntek. Gefrézbe érkeztünk. Március 20-a kedd. Az a hír járta, hogy ez lesz a menet utolsó napja. Vonatra szálltunk, és először Bernekbe, majd a byright melletti Bindlachba utaztunk, ahol láttuk a németek nagy, autobánnak nevezett országútjait. Március 21-e szerda. Kenyeret osztanak, de zöld és penészes. Március 22-e csütörtök. Az beszélik, csomagokat kapunk. Március 23-a péntek. Március 27 kedd. Mindlakban maradtunk. Csütörtökön jött még fejenként egy fél csomag az angoloktól és egy kis keksz és lekvár is jutott. Március 28-a szerda. Az a hír járta, hogy hajnali négykor indulnunk kell, de nem így lett. Március 29-e csütörtök. Váratlanul elhagytuk a várost. Vonatra szálltunk és kaptunk csomagokat. Volt köztük angol és amerikai is. Jól megrakott teherautókon érkeztek. Egész éjjel vonatoztunk. Március 30-a péntek. Megérkeztünk Nürnbergbe, amelyet szanaszét bombáztak. A stalag 13D-be hoztak. Jó nagy. Oroszok is vannak itt. Rosszabbul bánnak velük, mint velünk, és pokolian néznek ki. Hajnali két órakor, tetűírtás. Április elsője, vasárnap. Embertelenül korán hajnali ötkor ismét vonatra raktak minket, fogalmunk sem volt, hová visznek. A nyitott vagonok tíz óra körül indultak. Szinte egész idő alatt amerikai repülők repkedtek fölöttünk, úgy 30 kilométer után 5 órát álltunk. Valami történhetett, mert visszafordítottak, és éjfél körül újra a Stalag 13 dében ben találtuk magunkat egy másik részen. Itt rosszabbak a körülmények, hiányoznak az ágydeszkák, a padló nedves, és alig férünk el. Az beszélik, a jenkik már közel járnak, és holnap újra gyalogolnunk kell. Április 7 -e, szombat. Még mindig itt vagyunk. Azt mondják, a jenkik közelednek. Sokszor halljuk a gépeiket odafentről. Tegnap erősen bombázták Nürnberget. Az étel nagyon kevés, tegnap nem kaptunk kenyeret, csomagok sem érkeztek. Kedden kaptunk fejenként egy dobozt, de azt mondták, ez az utolsó. Még három napig maradtunk Nürnbergben, aztán éjjel-nappal megállás nélkül meneteltünk München felé. Ferrobbant tankok, hullák, lótetemek és egyebek szegélyezték utunkat. Kenyér nem volt, lóhúson éltünk. Minden nap ötven kilométer gyalogoltunk, halálosan kimerültünk. Amint lehetőségünk nyílik rá, megszökünk. Április 16 a hétfő a saját gépeink lőttek ránk. Pokoli érzés volt. Április 21-e, szombat. Még mindig megyünk. Az idő meleg. Április 24-e, kedd. Megtagadjuk a további gyaloglást. Mindenki kitart a döntés mellett. Április 25-e, szerda. Nyilvánvaló, hogy csatamezőn vagyunk. Harckocsik, tüzérségi állások, stb. Bármelyik pillanatban szétlőhetnek. Április 28-a szombat. 20 kiléptünk a menetből, amely csoportokra szakadt. Az őrök nem foglalkoztak vele. Mossburg közelében járunk. Április 29-e vasárnap. Harckocsikat láttunk. Kiderült, hogy amerikaiak. Elértük a frontot. Szóba elegyedtünk a jenkikkel. Elmondták, hogy készülnek megtámadni Mózburgot, Kerülővel a frontvonal mögé jutottunk. Szabadok vagyunk. Megrendítő, hogy Cyril Körtermain naplójában mennyit esik szó éterről. Az éhező hadifoglyok számára rögeszmévé vált az élelem felkutatása és megszerzése. A halálmenet során sok brit fogoly vesztette életét, alultápláltság, betegség, kimerültség és fagyási sérülések miatt. Biztos halál várt azokra, akik nem bírtak lépést tartani a menetoszloppal és hátramaradtak. Még sokkal többen vesztek volna oda, ha nincsenek az életmentő vörös keresztes csomagok. Azt viszont sokan nem tudják, milyen szerepük volt a németeknek a humánus segítségnyújtásban. Az ilált, elcsigázott foglyok úgy nézhettek ki, mint akik bármilyen alkura hajlandók, hogy javítsanak valamit sanyarú helyzetükön. Ezért történhetett meg az, amit senki sem látott előre. A németek oldalas leveleket osztottak ki, amelyeket a brit nemzetközösség és az amerikai Egyesült Államok katonáinak címeztek. Az állt benne, hogy a Kreml szerint elérkezett az idő a nyugat meghódítására. A Baltikumban, Lengyelországban, Magyarországon és Görögországban zajló események ékes bizonyítékú szolgáltak arra, mi a Moszkva korlátozott nemzeti célkitűzései mögött meghúzódó valódi szándék? A levél így folytatódott. Nem csak Németországot és a Germán fajt akarják elpusztítani. Nagy-Britannia... Egész Európa és idővel az Amerikai Egyesült Államok jövőjét is veszély fenyegeti. Tehát asszonyaik, gyermekeik, otthonuk sorsáról van szó, mindarról, amitől élhető, szerethető és értékes az életükben. Nemzeti hovatartozásuktól és rangjuktól függetlenül szólítjuk meg most önöket. Úgy gondoljuk, a harcunk immár közös. Ha van önök között bárki, aki csatlakozna a német katonákhoz, nem csak Németország, hanem az országaik sorsát is eldöntő küzdelemben, szeretnénk tudni róla. Álljanak be közénk! Akár a frontvonalban, akár logisztikai egységeknél szolgálnának együtt velünk, ünnepélyesen megígérjük, aki nemzete katonájaként velünk harcol a közös ügyért, offenzívánk sikere után, azonnal szabadon távozhat a hazájába Svájcon keresztül. Csak annyit kérünk, adják úri becsület szavukat, sem közvetlenül, sem közvetve nem harcolnak a bolsevi kommunisták ügye mellett, amíg tart a háború. Nem azt kérjük, hogy gondoljanak Németországra. Azt kérjük, gondoljanak a saját hazájukra, Mérlegeljék, mi várna önökre és a népükre, ha a bolsevi kommunisták leigáznák Európát. Kérjük tájékoztassák döntésükről a menetoszlopukat kísérő tisztet, és mi saját katonáink kiváltságaiban részesítjük önöket, hiszen velük együtt fognak harcolni. Hozzák meg döntésüket most! Széril kártermein konstatálta ugyan, hogy ezen a ponton nemzetközi halálmenetükből eltűntek néhányan, de sosem fogja megtudni, hogy beálltak-e a németekhez, vagy egyszerűen csak önállóan kívánták folytatni útjukat. A nemzetközi vörös kereszt egyik képviselője 1945 március elején felkeresett egy mocburgi kanadai fogolytábort, és tizenkét önként jelentkezőt kért, akik vezetnék a menetelő foglyoknak csomagokat szállító teherautókat. Azonnal meg is lettek a sofőrök, és március 8-án az önkénteseket Lübeckbe vitték, ahol találkoztak a vörös kereszt svájci küldöttjével, Pau A Mosz főtörzsőrmester vezette, tizenkét fős csapat megtudta, hogy ötven teherautó vár rájuk a svájci határon, Konstancnál. Lübecki táborokból további 30 kanadai és 22 amerikai hadifoglyot toboroztak, nyolcan pedig felszabadított táborokba vittek élelmiszer ellátmányt. Miután szavukat adták, hogy nem próbálnak megszökni, a németek engedélyezték, hogy felszálljanak a Konstanzba tartó vonatra. A város német fennhatóság alatt álló részében találták magukat, ahogy csak egy sorompó választotta előket őket és a szabadságtól. Bőven lett volna lehetőségük átszökni, de egyikük sem engedett a kísértésnek. Ha megtették volna, a nácik bizonyára beváltják a fenyegetésüket, és egyetlen teherautót sem engednek célba érni. Minden konvolyt németőr kísért, mégis többször előfordult, hogy az SS-ek le akarták foglalni az élelmiszert és az üzemanyagot. Komoly mennyiségnek lába kelhetett volna, ha nincs minden sofőrnél egy okmány, amelyet a waffen magas rangú tisztjai írtak alá. Csak ritkán fordult elő, hogy ez sem védte meg a szállítmányt. Az önkéntes sofőrök 1945. május másodikán délután három óra 25 perckor szabadultak a hadifogságból Lübegben, amikor az első brit harckocsi megérkezett. Nagyszerű pillanat volt, de a munka május 8 nem ért véget. A gépkocsi vezetők még hat napon át segítkeztek a hadifoglyok ellátásában, míg arra vártak, hogy átszállítsák őket Angliába. Meyer Hersch Arthur Dad egy helyi zsidóesten találkozott a 138528 as számú fogolyjal, Meyer Herschel, Miután megjelent, a néző a pokolban, egy brit katona auschwitz hadifogságának rendkívüli története első kiadása. Mélyen megrendítette az auschwitz túlélő beszámolója. Az előadás végén odament a színpadhoz. Meyer ránézett, és azt suttogta. Maga is ott volt, ugye? Aztán sírva borultak egymás nyakába. Mayer-Hirsch 1939. augusztus 31-én ünnepelte 13. születésnapját. Ez volt hazája Lengyelország számára az utolsó békés nap, mielőtt kitört a háború. A lócs melletti serácban élt Nyugat-Lengyelországban az akkori német határtól mindössze 70-80 kilométerre. A német támadás híre újságok és rádió nélkül is futó tűzként terjedt. Pénteken kezdődött volna az új tanév a iskolában, de az intézmény többet nem nyitotta meg kapuit. A Hersh családnak Mayerrel együtt hat született. Egy időre Meyer nagybátyához költöztek Zdunskavolába, mert attól féltek, hogy a stratégiai jelentőségű serácban nagy lesz a pusztítás. A megszállás első napjaiban a németek különösen kíméletlenek voltak, civil célpontokat is bombáztak, és válogatás nélkül lőttek bárkire. A lengyel népet sikerült teljesen megfélemlíteniük. A család egy hét után tért vissza Sirácba, de nehéz idők jártak a zsidókra, mert Lengyelországban, mind a háború előtt, mind alatt és után erős volt az antiszemitizmus. Máért már a háború előtt is gyakran üldözőbe vették és megtámadták iskolába menet. A helyi lakosság mintegy 40%-a volt zsidó, 40%-a pedig fase deutsche. Így igen kicsi volt az esélye, hogy egy lengyel egy zsidó védelmére keljen. Bármilyen korú zsidó gyerekeknek brutális támadásoktól kellett tartaniuk az utcán, a vallásos felnőtt férfiak pedig kivoltak téve annak, hogy a szakállukat erőszakkal levágják, vagy öngyújtóval leégetik. Elsőként Meyer bátyját, Jakobot vitték el munkaszolgálatra, de tudták, hogy hamarosan ő rá is sor kerül. Egyik éjjel 1940 márciusában felfegyverzett német katona meg egy rendőr zörgetett be az ajtajukon, és Mayer nevét kiáltották. Csak 13 éves volt, amikor kiparancsolták puha, meleg ágyából, és el kellett búcsúznia édesanyjától, aki sírva ölelte magához. Először Poznánhoz közel az Otocsnai táborba került, ahol körülbelül egy évig dolgozott sok más társával. Tereprendezés és vasútépítés volt a feladatuk. Nagyon kemény munka volt. Hajnali öt órakor indultak a táborból, reggel hattól délután hatig robotoltak pihenő nap nélkül. Egész napra csak tíz deka kenyeret, és átlátszó vizes levest kaptak, amelyben marhat a karmány úszkált. Tudván, hogy reggelire nem számíthat, hers félbetörte a kenyerét, az egyik darabot a párnájául szolgáló csizmájába rejtette. Reggelre a kenyér eltűnt. Kemény leszke volt, de megtanulta, többé nem hagyta meg az ételt. A rabok életét tovább keserítette, hogy nem biztosítottak nekik ágyat, a kemény padlón kellett aludniuk. Mivel a csizmákat úgy is gyakran ellopták, és a fejadagok mellett éhen lehetett halni, Meyer később kenyérre cserélte a lábbeliét. Ahogy a vasúti pálya építése haladt, őt is áthelyezték Luzánhaimbe. A sinek mellett dolgozó zsidók közül néhányan engedtek a kísértésnek, és bekopogtak egy közeli házba, hogy ételt kérjenek. Ezzel igen nagy kockázatot vállaltak, mivel a környékbeli gazdák többsége náci szimpatizáns volt, fogvatartóik szerint pedig a kopogás szökési kísérletnek minősült. Akit tetten értek, kegyetlenül összeverték, majd felakasztották. Volt azonban egy különös szabály, amelyhez szigorúan ragaszkodtak. Ha a zsidórab nem töltötte be a 14. évét, megverték ugyan, de nem akasztották fel. Így menekült meg a haláltól Meyer egyik barátja is, aki végül túlélte a háborút. Furcsa volt ez a német rendelkezés, mivel szemrebben és nélkül agyonvertek vagy lelőttek egy 13 éves gyereket, de felakasztani nem lehetett. Hers harmadik tábora Gutenbrünn volt, ahol a zsidók hullottak, mint a legyek. Gyakori volt az öngyilkosság, amikor az utolsó pillanatban a vonat elé vetették magukat. A sikertelen öngyilkossági kísérletet tanácsos volt elkerülni, mert a németek büntetése rosszabb volt a halálnál is. A vasútépítési kényszermunka 1943. májusában ért véget. A 16 éves májár egyike volt a kevés túlélőnek, jutalma egy irányú vonatjegy volt a legveszélyesebb táborba Auschwitzba. A beérkező zsidóknak le kellett vetniük minden ruhájukat, és holmiukból semmit sem láttak viszont többé. Miután mesztelenre vetkőztek, minden testnyílásukat alaposan átkutatták ékszerek és más értékek után. Sokan lenyeltek apróbb tárgyakat, kék-szürke csíkos rabruhát kaptak inget, nadrágot, alsó nadrágot, zubbont és sapkát. A nácik fontosnak tarthatták a sapkát, mert a raboknak minden létszám ellenőrzéskor le kellett venniük a tiszteletadás jeleként, aztán a sorakozó végén újra fel kellett tenniük. Csak egy újabb apró szabály volt ez, hogy a zsidók tudják, hol a helyük. Egy kis megalázás, ami önelégült mosolyt csalt az eszesz őrök arcára. Hörs a 24-es barakba került, amelyben ezer zsidó fért el, ha minden pricsen egy ember feküdt. Amikor nagyon megnőtt a létszám, egy fekhelyen öten is nyomoroktak. A haláltáborban egy átlagos napon hajnali három óra 30-kor mindenkit felvertek álmából, 4 óra 30-kor és este hétkor pedig sorakozót vezényeltek. A napi két létszámellenőrzés a legyengült, lesoványodott raboknak nem sok esélyt hagyott a szökésre, de ha valaki mégis megpróbálta, még az SS mércéjével is kegyetlennek számító büntetés járt érte. Egyáltalán nem volt szokatlan, hogy egyetlen hiányzóért száz másik rabot végeztek ki. A nap folyamán többször is kormánycsal vagy bunkósbottal ütlegelték a rabokat, hogy csont és bőrtestükből az utolsó csepp erőfeszítést is kicsikarják. Ha ez nem lett volna elég, a barakba visszatérő foglyokat a kápók és az őrök sorba állították a kenyérért és levesért. A tapasztaltabbak igyekeztek a sor elejére kerülni, hogy valamivel nagyobb darab jusson nekik. A levesért viszont középtájra kellett furakodni, mert a sűrűje a kondér alján volt. A fiatal mozgékony Mayer mindig a felső ágyon aludt, míg az idősebb, gyengébb foglyok az alsó pritsekre is alig bírtak bemászni. A gravitáció természeténél fogva a kiválasztási folyamatok kellemetlen eredménye leginkább az alsó ágyakra csöpögött. Az őrök éjelente azzal szórakoztak, hogy ordítva rontottak be a barakokba és szó szerint felverték a rabokat álmukból, ilyenkor az alsó ágyakon fekvő szerencsétlenek kapták a rugások javát. Az SS másik kedvelt tevékenysége az volt, hogy hajnalban vigyázást vezényeltek, így a foglyok fájó tagjai nem sokat pihenhettek. Aki nem volt elég gyors, megverték. Reggel korbáccsal terelték a rabokat a földbeásott latrinához, a másik oldalon pedig ugyanolyan gyorsan hajtották őket kifelé. Voltak, akik az ütlegek elől menekülve beleestek a pöcegödörbe, ahonnan gyenge tagjaikkal nem tudtak kimászni. Az éhezés miatt a raboknak legfeljebb öt naponta kellett nagy dolgot végezniük. Hörst sokszor megkérdezték, hogy ha annyi zsidóra csak két-három őr jutott, miért nem támadtak rájuk és rántották őket magukkal a halálba? Ő gyakran elgondolkozott ezen, illetve a másik hasonló kérdésen, amely azt feszegette, miért törődtek bele a sorsukba, miért nem küzdöttek. Ha egy zsidóra megölt volna két németet, bosszúból legalább kétszáz társát végezték volna ki golyóval vagy akasztással. A többieket pedig felvonultatták volna, hogy jól nézzék meg a hullájukat, így törték volna meg még jobban a lelküket. Hogyan birkózhatott meg valaki azzal a tudattal, hogy a kétszáz áldozatból némelyek talán túlélhették volna a tábor gyötrelmeit, ha ő úrá tud lenni a gyűlöletén? Hogyan nézhette volna el további emberélete kioltását? A másik, amit nem foghat fel senki, aki nem járta meg a tábort, az, hogy mennyire legyengültek a foglyok testben és lélegben az éhezéstől. A csontsovány Meyerhersz 1944. novemberében került át ötödik táborába, az Észak-Lengyelországi Gdansk melletti Stutthovba, ma Stutovo, Ahogy a többi táborban, a zsidók itt is orosz hadifoglyok szomszédságában dolgoztak. A németek hasonlóan bántak a nem kívánatos elemekkel, mint mindenhol máshol. Rendszeresen korváccsal, bunkósbottal és bőrszíjjal ütlegelték őket. Az oroszok és a németek kölcsönös utálattal, bizalmatlansággal és félelemmel viseltettek egymás iránt. Meyer megfigyelte, hogy amikor egy német orosz hadifoglyot ütlegelt, a másik kezében mindig pisztolyt tartott – a szovjet söpredéknél, ahogy az SS nevezte őket, sosem lehetett tudni. Meyer a hatodik táborba légvonalban ezer kilométerre a délnyugat Németország Stuttgartba szarvasmarha szállító teherautón utazott. Egy lerobbant repülőgép hangárban szállásolták el 750 zsidótársával együtt. A hőmérséklet jóval fagypont alatt volt, a pritseket betemette a hó. Néhány héttel később már csak 280-an voltak életben. Ők gyalogmeneteltek a hetedik táborba, a szintén németországi Gótába. Itt föld alatti bunkerekben laktak, és a jól álcázott telepen lőszert kellett rakodniuk. A szövetségesek ekkor már nagyon közel jártak, és annak érdekében, hogy még több hasznot hajtsanak a harmadik birodalomnak, a zsidókat futva terelték tovább. Aki nem tudott lépést tartani, lelőtték. 24 órája nem kaptak enni és inni. A nyílt mezőn aludtak, éjszaka többeket agyonlőttek minden ok nélkül. Másnap hörs és kevés megmaradt raptársa a hegyekben vonult tovább, nyolcadik tábora Buchenwald felé, ahol körülbelül egy hétig maradtak. Három héttel később a zsidó és orosz foglyokat nyitott szenes vagonokban szállították a cseszlovákiai tádba és végül itt szabadították fel őket az orosz csapatok. Az alacsony, vékony dongájú túlét túlélt öt év kegyetlenül nehéz munkát. Felszabadulásakor nem egészen 19 évesen mindössze 25 kilót nyomott. 13 éves kisfiúként került első táborába, de 14 évesen túlélő mércével mérve már férfivá érlelték a körülmények. 9 tábor és 62 hónap felfoghatatlanul durva munka után nem sokatnak lett volna ilyen kitartásuk és élni akarásuk. Miután 2000 szeptemberében bemutatták az Arthur dudd szóló Auschwitz The Forgotten Witness Auschwitz az elfeledett tanú című dokumentumfilmet, sokan megkeresték az egykori brit hadifogyat, hogy megosszák vele tapasztalataikat. Denis Avey Denis Avey az e 7 ös altáborban raboskodott, ahol Arthur is. Eredetileg lövészdandárként vonult be 691-4761-es sorszámmal, a hadifogságban pedig a 225 as rabszámot kapta. Dennis sosem felejtette el azt a veszedelmes, de egyben vicces pillanatot, amikor az IG Farben gyárban töltött egyik nap után visszafelé tartottak a táborba. A kerítésnél megállították őket a szokásos létszámellenőrzés és motozás céljából. Dennis egy londoni barátja Phil Hagen mellett állt, akinek a nadrágjában a lába között egy tollas sovány csirkét találtak. Persze, ahogy mindig, a felfedezést, ordítozás és a fegyverrel fenyegetőzés követte. Deniszt, Hegönt és egy harmadik társukat kiállították a sorból, megverték és egy bunkerbe zárták. A jég hideg éjszakán, amelyet élelem és víz nélkül töltötték ott, azon tűnődtek, mi vár rájuk. Másnap reggel bevitték őket a Hauptmann irodájába. A legrosszabbtól tartottak, amikor elhangzott a kérdés: honnan szerezte azt a csirkét? Denis sosem felejti el Hagen elmés válaszát. Épp keményen dolgoztam, amikor a csirke rám támadt, és önvédelemből kénytelen voltam megölni. Néhány másodpercnyi végtelennek tűnő csend következett, aztán a Hauptmannból kiszakadt a nevetés, az őrök pedig követték a példáját. A fiúk Megmenekültek a hideg bunkerben töltött további éjszakától, és Hagen humora alig, hanem azt a lengyel civilt is megmentette, akitől a csirkét kapta, mert a további nyomozás bizonyára fényderített volna a kilétére. Ilyen vidám pillanatok ritkán adódtak a földi pokolban, ahol az embertelenség olyan méreteket öltött, hogy a túlélők családja és barátai fel sem tudták fogni. Az egyik kegyetlentet, amely örökre beleégett Denis emlékezetébe az volt, amikor egy női tiszt az élet utolsó szikráját is kiverte egy csonttáaszott Először ököllel ütötte meg, amitől a szerencsétlen a földre zuhant, majd felkapott egy jókora követ, és bezúzta vele a koponyáját. A hasonló jelenetek, a meggyötört foglyok életének kioltása mindennapos látvány volt, és az égő hús mindent átható szagával együtt emlékük, Denis Évit ma is kísérti. Ha csak eszébe jut, felfordul a gyomra. Amióta 1931-ben játszott a londoni iskolások válogatottjában, Denis mindig is imádta a focit, az E7-15-ös táborban pedig fontos, bár csak időleges vígaszt jelentett számára, amikor bekerült a délafrikaiak csapatába. A dél-afrikaiak ugyanis nem voltak elegen ahhoz, hogy kitegyenek egy foci csapatot, így bevették az angol fiút is. Végül ők nyerték meg a nemzetközi tábori bajnokságot. Denis Monovicban látott egy rendeletet, amelyet az SS fő hadiszállása adott ki, és később megszerezte a Beobelten Zeitung című lap egy példányát is, amelyben a szövege is részletesen megjelent. Így szólt. Amikor kivívjuk a végső győzelmet, minden brit foglyot kivégzünk. Elfoglaljuk Angliát, és minden 16 és 60 év közötti férfit Európába szállítunk, ahol újjáépítettjük velük a lerombolt városokat. Minden szülőképes korúnál idősebb nőt kivégzünk. Az országot Whitehallból irányítjuk, és győzedelmes katonáinknak megengedjük, hogy az arra alkalmas nőket tiszta árja magjukkal teherbe ejtsék. Denis a háború után két évet töltött kórházban. Tuberkulózis miatt. Tüdő, garat és gyomor esett át. Egy pisztolyütés folyományoként az egyik szemét is elvesztette. Éppen kábeleket fektetett egy árokban az egyik zsidó munka különítmény közelében, amikor egy őr puskatussal ütlegelni és rugdosni kezdett egy csíkost. A fogoly szánnivalóan sovány volt, vigyázva állt, sapkájával a kezében, és semmilyen ellenállás nem tanúsított. A vér szó szerint ömlött a fejéből. Denis rákiáltott az őrre, hogy hagyja abba, erre egy eszeztiszt mögé lépett, és lúgere markolatával fejbevágta. A ravasz felsértette Denis szemét. Sok hadifogojtársához hasonlóan Denis is keserű, amiatt, hogy hiába küzdöttek ők is a győzelemért, és milliók szabadságáért, jutalmul, leszereléskor csak egy olcsó öltönyt kaptak, szánalmasan kevésken nyugdíjat, aztán minden lelki segítség nélkül visszalökték őket a civil életbe. Auschwitz elátkozott földjén csak a gonoszság termet meg. Nem voltak méhek, pillangók vagy virágok, mintha még a természet is magára hagyta volna azt a borzalmas helyet. Denisnek úgy tűnt, maga a teremtő fordított hátat nekik. A Földi Pokolban töltött napjain Richard Lovelace versorával vigasztalta magát: Börtönt nem kőkorlátja tesz, s a rács se zárka még. Elő mondogatta raptársainak, akikkel volt egy közös céljuk a szabotázs. Mérnöki ismereteivel Dennis Avey, Azonnal felismerte bármely szerkezet gyengepontját. Semmi látványosat nem csináltak, csak apró, hosszú távon romboló trükköket vetettek be, hogy ne kerüljenek bajba. Bár kórházi kezelése miatt nem tudott tanúskodni az 1947-es perben, szenvedése már önmagában is bizonyította, milyen sérüléseket szerezhetett az, akit a németek Auschwitzban dolgoztattak. Nagy sokára kapott egy csekket a brit kormánytól kárpótlás a náci üldöztetésért címszóval, de annyira megalázóan alacsonynak találta a 204 fontos összeget, hogy postafordultával vissza is küldte. Arthur Gifford England Arthur H. Gifford England a királyi műszaki hadtest, 190-71-24-es számú utása, később 221 6 es számú hadifogoly volt az egyetlen az e 715 ös táborban, aki a szállás helyéül szolgáló 12-es barak előtt saját kiskertet alakított ki. Igyekezetét Charlie Cowart főtörzsőrmester néhány paradicsom palántával jutalmazta, de sajnos mielőtt learadhatták volna az értékes termést, egy légitámadás miatt árkot kellett ásniuk az ágyások helyén. Gifford England mindig jókat mulatott azon a német politikai tiszten, aki rendszeresen ellátogatott a táborba, hogy előadja a háborús hírek náci értelmezését. A hadifoglyok minden bejelentését üdvri valgással fogadták, a tiszt érzékelte, hogy gúnyolódnak rajta, és toporzékolt dühében. Gifford England azon is jókat mosolygott, hogy a németek rendszeresen átkutatták a barakjaikat, míg ők a gyárban dolgoztak. Találtak is néhány rádiót, amelyeket a híradósok az üzemből lopott alkatrészekből eszkábáltak össze, és el is kobozták őket. Bosszúságukra a foglyok két-három napon belül új rádiókat szereltek össze. Ronald Albert Gaines Arthur Dudnak Jeff Gaines Ronald fia mesélt apjáról az RASC T974824-es számú katonájáról. Sok más monovici túlélőhöz hasonlóan Ron sem beszélt az emlékeiről, inkább magába fordult. Katonai sofőrként hosszú ideig raboskodott, miután Dönkerknél egy utóvét harcban fogságba esett. Az IG Farben gyárában villanyszerelői munkára osztották be. Jeff legbecsesebb emléktárgya néhai apjától egy 1933-as gyártású Omega karóra, amelyet egy elpusztított zsidó kapott. A brit hadifoglyok szó szerint bármit megtettek volna, ami csak eszükbe jutott, hogy borsot törjenek az ellenség orra alá. Ron Gaines jó példa volt erre. Előszeretettel vizelt az öntőformákba, amivel robbanásokat okozott, amikor az olvat fémmel felöntötték. John Jack Stevens Dr. Phil Stevens Miután megbeszélte édesanyjával, joy írt Arthur Dadnak apjáról a gránátos gárda ezred 262-2083-as számú katonájáról a 22-22-51-es hadifogolyról John Jack Stevensről. Jacket Arthurhoz hasonlóan Észak-Afrikában fogták el. Monovic E. 714-es táborába került, és az IG Farben gyárában dolgozott. Az egyik szövetséges bombázás alatt forró olajfröccsent mindkét szemébe, és a helyi kórházba szállították. A szeme körül élete végéig megmaradtak az égési sebek fehér hegei. Ahogy sokan mások, ő is együtt érzett szerencsétlen zsidó raptársaival, akik a legnagyobb hidegben is vékony, csíkos rabruhában vacogtak. Hiába volt kockázatos, szóba elegyedett velük, és ételt is adott nekik. A háború végén, mint említettük, több menetoslop indult a felszabadító csapatok irányába. Jack Stevens jóval Arthur Dud menetem mögött gyalogolt, és csak május vége felé érkezett Cseszlovákiába, majd 1945. júniusában került haza amerikai egyenruhában, mert Petent tábornok harckocsisai szabadították fel. Katonai pályafutása utolsó állomásaként Londonban a hadsereg magasrangú német tiszteket vallató központjában dolgozott, amelyet csak kácsnak, ketrecnek neveztek. Ott őrizték többek között azt a Zakariász nevű nácit is, aki harminc brit hadifogjot lőtt agyon. Hazatérése után nem sokkal az egyik szomszéd odaégette a vasárnapi sültet. Fiának el kellett vinnie Jacket a közeli erdőbe sétálni, mert a szag, amely hasonlított az Auschwitz-i krematóriumok Monowitzban tapasztalt bűzére, hirtelen túl sok borzalmas emléket elevenített fel benne. Jack Stevens 1946 nyarán szerelt le. Elbocsátásakor konverziós zavar diagnosztizáltak nála, amelyről úgy vélték, az Auschwitzban átélt szörnyűségek miatt alakult ki. A konverziós zavar egy pszichiátriai betegség. A paciens erős, szorongásos fizikai tüneteket produkál, remegést, rángásokat, és az egész testre kiterjedő reszketést. Valahányszor evett, felpuffadt a hasa. Gyakran gyötörték rémálmok, de keveset beszélt arról, hogy mit élt át. William Charles Charlie Haywood Martin Haywood Darham megyéből vette fel a kapcsolatot Arthur Daddal néhai apja, William Charles Haywood, katonai sorszáma T10600672, rabszáma 220148, helyett. Charlie szolgálati jegyzőkönyve szerint először gépkocsi lövész, majd sofőr volt, eleinte a felderítőknél, később a páncélosoknál, végül az RAC-nél. Charlie az IG Farbennél a Heidebrecki Fürstengrube altábor négyes bunagyárában, valamint a Janinai bányában is végzett kényszermunkát. Monovici élményeit nem sokat emlegette, kivéve a rettentően híg káposztalevest, a szabotástevékenységet és hogy háromszor is megszökött. Martin emlékei szerint a zsidó rabokról apja csak annyit mondott, hogy sajnálatos módon hiányzott közöttük az összetartás, és ha egyikük ételt kapott a brit foglyoktól, nem osztotta meg a többiekkel. Charlie Haywood 60 kiló volt, amikor bevonult, és 38, amikor szabadult. Arról panaszkodott, hogy miután került, az anyja csak nem megölte a gondoskodásával, olyan nagyon igyekezett felhízlalni, Neki pedig eleinte nehezen maradt meg a gyomrában az étel. Bob House R.A. House mesélt Arthur dadnak néhai apjáról, Bobról, aki szintén az RASC sofőrje volt, akárcsak ő, Észak-Afrikában esett fogságba. Bob is az IG Fárben gyárban dolgozott, ahol összebarátkozott egy zsidó rabbal. A sanyarú sorsú fogoly egy gyűrűt készített angol társának, aki élete végéig büszkén viselte az ékszert az ő emlékére. Ahogy Monovic minden túlélőjéről elmondható, a háború után Bob House sem volt többet a régi, súlyos depressziótól szenvedett. 1995-ben bekövetkezett haláláig. John Best. John özvegye Méri Best mesélt arról, milyen drámai hatással voltak az Auschwitzban töltött évek szeretett férjére. A Newcastle férfi végül tüdőtágulásban halt meg, mivel pokoli élményei miatt erős dohányossá vált. Borzalmas rémálmok is gyötörték. Méri gyakran arra ébredt, hogy a férje ordítva teljes erőből markola a hajába. Amikor megnyugodott, mindig ugyanazt a magyarázatot adta. Azt álmodta, hogy egy szakadék szélén lóg egy szikláról, és a fűbe kapaszkodik. Vidámabb vizekre evezve, a felesége szerint John általános hangulata nem volt rossz, és elmesélte neki, hogy bár egy németőr puskatussal kitörte néhány fogát, alig hanem ő volt az egyetlen hadifogoly, aki protézist kapott a vörös keresztől. Korábban említettük, hogy Arthur Dudd és több társa a szöges drót mögött is igyekezett folytatni a nácik elleni harcot, pedig könnyebb lett volna feladni. Az ENSZ háborús bűnöket feltáró bizottsága archívumában megtalálható az UKG. Per B es számú és az 1479 per 217 es nyilvántartási számú esetleírás. A dokumentumok a hadifoglyokkal való módról szóló 1929-es Genfi Egyezmény 2 és 46-os cikkejébe ütköző magatartásokat tárnak fel, és szerepel bennük, a 409-353-as számú hadifogoly a York és Lancaster ezredhez tartozó Harry Ogden neve, aki aktív ellenállást tanúsított a nácikkal szemben. Harry Ogden 1940 áprilisában Narvik mellett esett fogságba. Két-három alkalommal is megszökött, de mindig újra elfogták. Nem sokkal 1943 karácsonya előtt Felső-Sziléziában a Bismarck hüttei E725-ös számú altáborból is sikerült meglépnie. Csak nem egy évet töltött lengyel partizánok között. Aztán 1944. szeptemberében vagy októberében néhányukkal együtt Varsó mellett ismét elkapták, és Auschwitz -lengyel foglyok számára fenntartott altáborába került. Ott ő volt az egyetlen brit hadifogoly. Erősen hangsúlyozta is az állampolgárságát, de amikor elfogták, lengyel egyenruhát viselt és fegyver volt nála. Három-négy alkalommal is kihallgatták, de csak annyit vallott be, hogy angol katona, mire azt felelték neki, hogy akkor lehetett volna több esze. Négy lengyel partizánnal együtt a táborparancsnok elé vitték, mert feltételezték, hogy ők, amint egy 50 fős csapat vezetői, és mindegyiküket 36 korbácsütésre ítélték. Mielőtt a büntetést végrehajtották volna, a tábori orvos megvizsgálta, majd a létesítmény közepén álló, egyszerűre épített faemelvényhez vezették őket. Deréktól felfelé csupaszon, Csuklójuknál fogva kötözték ki őket a fejük fölött futó gerendához. Elsőként Jánczk Novákot kezdték korbácsolni, aki elájult mielőtt a 36 ütést megkapta volna. Utána következett Ogden. A korbácsolás nyilvános volt. Az összes foglyot kivezényelték rá, és lovagló ostorral hajtották végre. A műveletet Hauptmann Georg Schwarz felügyelte. Ogden körülbelül nyolc ütés után elvesztette az eszméletét, és magánzárkában tért magához. Másnap két őr jelent meg a cellájában, és arról fogadták, hol csatlakozott az ellenálláshoz, és kitől kapta a fegyvert. Miután semmit nem vallott, az egyik őr ököllel megütötte, majd amikor a földre került, mindketten rugdosni kezdték az arcát, a vállát és a testét. Vallatói pantallót és félcipőt viseltek. Ruhájukon sem rang, sem egységjelzés nem volt. Ogdennek kirepült két foga és felhasadt az ornyerge. Másnap megint kivitték és megkorbácsolták, majd az ötödik napon újra. Nem tudja, hány ütést szenvedett el, mert mindkét alkalommal már az első néhány után elájult. Három hétig tartották magánzárkában, ahol csak vizet és kenyeret kapott, reggel egy szeletet, időben pedig kettőt. A korbácsolások után sem pedig a második és harmadik előtt nem vizsgálta meg a tábori orvos. egy öt-hat héten át tartották Auschwitzban, aztán a négy lengyel partizánnal együtt átvitték a csehszlovákiai testembe, a Stalag 8B-be. 1945. januárjában átszállították a Graudenci fogházba, és emberölés vágyával hadbíróság elé állították őket. Ogdent 14 év börtönre ítélték, és bátor társaival együtt visszaküldték Graudencbe, ahonnan három nappal később az oroszok kiszabadították őket. A Yorkshire-i Halifaxból származó fiatalember Arthur dutt hasonlóan nem hagyta abba a harcot, ezért a Szigetország minden lakója büszke lehet mindkettejükre. Auschwitzban két alkalommal jegyeztek fel brit hadifoglyok ellen elkövetett háborús bűncselekményt. Ezeket 1947. január 6-án annak rendes módja szerint át is adták a háborús bűnöket vizsgáló bizottságnak. Az ügyirat V0309 per 1063-as számon található meg a Nemzeti Levéltárban. Reynolds őrvezetőt agyonlőtték, Campbell közlegény pedig szuronnyal súlyosan megsebesítették a hátán, amikor egy törékeny lány helyett leveses kondért cipelt, mert ő nem bírta el. Mindkét esetben Benno Franz Altiszt volt a vádlott. Reynolds őrvezetőt az Égé Farben Auschwitz-i gyárában ölték meg, ahol társaival építési munkálatokat végzett. Franz Altiszt hidegvérrel gyilkolta meg, mert nem volt hajlandó télen, védőfelszerelés nélkül a 21 méter magasan futó acélgerendákon dolgozni. Dr. Lothar Kurt Gotthold Heinrich szintén az IG Farben gyárában kapott munkát, és többek között az volt a feladata, hogy a magasban dolgozó munkások számára biztonsági hevederekről gondoskodjon. Egy Lothar Kurt Gotthold Heinrich nevű német hadifogoly 1947-ben a Zuffenhauseni 78-as számú internáló táborban raboskodott. Dr. Heinrich személy leírása a következő volt. Civil foglalkozása vegyész, az IG fárben alkalmazottja. Ötven év körüli, sötét, őszülő, rövidre nyírt hajú, szemüveges, halvány arcbőrű, beszél angolul, a náci párt tagja, tipikus kutató kémikus. A Zuffenhauseni hadifogoly ezzel szemben azt állította, hogy építő és építészmérnök nem ért a vegyészethez és sosem állt az IG Farben Industri alkalmazásában. Mivel a két Heinrich mindhárom keresztneve és személy azonos volt, a háborús bűnök kivizsgálása során javasolták, hogy vegyék igénybe a segítségét a vádlott Benno Franz hollétének felderítésében. Nem ismert, hogy Beno Franz Altiszt végül előkerült -e, és felelősségre vonták-e tetteiért.